cheer cheer cheer shell רדיו קול ישראל 106 FM. באולפן חנה קליין מגישה, ת, מגישה לכם תוכנית של הזמר העברי, עם דגש על השירים של שנות החמישים, השישים והשבעים. התוכנית מגוונת ומעלה היבטים שונים של הזמר העברי מאז קום המדינה. גם נזכור את כל מה שנעשה למען שימורו והחייאתו של הזמר מלפני קום המדינה. את התוכנית ניתן לשמוע ברדיו 106 FM באזור עמק יזרעאל. ובאתר שלנו באינטרנט. יש לנו גם פייסבוק בשם כי טוב הזמר. מאחלת לכולכם האזנה נעימה. <שיר> <שיר> <שיר> בוקר טוב למאזינים שלנו, שבת שלום לכם, בוקר טוב לבני פייקוף שיושב מולי. בוקר טוב, חנה, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו בעיצומה של תקופה הנקראת ספירת העומר. אחת המצוות הכי חשובות בתקופה הזאת היא הספירה. אז נציין שהיום יום שבת, כ' באייר תשע"ו, ל"ה לספירת העומר. בספירת העומר נוהגים לפי דיני אבלות. אין מחדשים שום דבר. אין שמחות, כולם אמורים לתת תפילה להצלחת היבול של השנה. את דיני האבלות מפסיקים בל"ג בעומר, ואז מותר גם לשמוח. יש הטוענים שדיני האבלות נמשכים עד שבועות, ויש המקלים שטוענים של"ג בעומר ולאחריו מותרות השמחות. אז הנושא שלנו היום זה השמחה של החתונה בל"ג בעומר, ולמקלים אחרי ל"ג בעומר. טוב, אז היום שמח לנו פה באולפן. עכשיו אני גם מבינה למה הגעת בהידור כזה. חנת, באתי עם שמלה לבנה? מש... לא, אני לא הקלה. <laughs> את לא הקלה. אסור לבוא בשמלה לבנה אם את... אם את לא הקלה. אז אני הפעם לא הקלה, אבל אני אורחת, ואתה גם אורח, ועכשיו אני, אני מבינה... אני מביא בקבוק יין, אנחנו נפתח, כן. אה, <laughs> יפה, טוב. אז באמת יש פה שמח. אם... אתה זוכר את החתונה שלך? ודאי, גם ודאי. מה זה זוכר? מה זה זוכר? אוקיי. Okay. פעם בחיים, כמובן, אז בטח שאתה זוכר, לפני 41 שנה, או, או תשמעי, זה כבר כבר זמן, 10 ביוני, 20... 75, 10 ביוני 75, יום הנישואים. יפה. עכשיו, זה לא סתם איזה אירוע כזה שאתה בא, אה, עושה איזה, איזה חופה וכזה, קצת, אה, קצת איזה משהו מאכלים, קיבוץ. זה אירוע. והיינו שלוש זוגות. שלושה. <zobaczyć> שלושה זוגות, תודה. וזה, כל זוג נתנו להם כמאה חמישים אורחים. אז זה כבר נותן לך את ה-450-500 אורחים. ללא חברי הקיבוץ, שגם הם מוזמנים כולם, בלי יוצא מן הכלל, ילדים והורים וסבים וסבתות וכולם וכולם וכולם, כל הקיבוץ. עכשיו, זה אירוע ענק, זה יכול להגיע אירוע של 800-900 איש. וואלה. כן, עכשיו, לערוך את זה. ואם יש חתונה אחת ושתיים ושלוש בקיבוץ, זה סיפור לא קטן. היו לפעמים גם חתונות של יחידים? של רק חתונה אחת? בטח שהיה, אבל כשהתרבו החתונות, והמעמסה היא ענקית, הקיבוץ החליט שיש שלושה תאריכים שבו כולם מתבקשים להתחתן. אה, הקיבוץ הקציב את התאריכים. כן, כי מה, כל אחד יקבע לעצמו תאריך? אחרי שבועיים עוד חתונה, ועוד שבועיים עוד חתונה? לא. קבעו. ואז, ברגע שקבעו, אנחנו התחברנו שלוש זוגות, שלושה זוגות, וזהו, יצאנו לדרך. והסיפורים הם גדולים לכל האורך, ו... אוקיי. Okay. אני מציעה שנשמע משהו, שכאוטו, משהו ש... מקיבוצים אחרים. אז בעין גדי כתבו שיר על שלוש כלות, שכנראה מתאים בדיוק למקרה שלך, שהתחתנו שלושה זוגות באותו יום. אז כתבו שיר שלוש קלות, גל פז כתב את השיר. שלוש קלות יפות, שלוש קלות שלי, נזקר בגביעי חיידש, והקלות יפותו מבט על כל נגש, ועיניהם יונים, ועד נהנחונים, והאביב The morningม adjusted And three of these Oh nice וגביעי חייאש, והגבלות יפות ומבט על כה נרגש, בעיניהם גונים, וחתניהם עונים, והאוויר חוקק על הילה מחדש, והשמחה נזקת וגביעי חייאש, והגבלות יפות ומבט על כה נרגש, ועיניהם גונים, וחתניהם עונים, Just after <that's> the vacation. <-day> the pot-air, my father-boy, Three dagger-ấn-m мои鳥 And I'll tie that with a great carrying it in Light a night. שמחה ניצב בלביעי היש, והטלות יפותו מבט <מח> ערכו נרגש, ועיניהם גונים, ועד פניהם עונים, והאוויר חוגג גל השיטה אצלנו הייתה שלכל חתן וכלה מצמידים צוות עוזרים כי החופה הייתה ליד ההורים, חדר ההורים ואחר כך, יותר מאוחר, הולכים לאירוע המרכזי שכל הקיבוץ מתאסף אליו עכשיו, למה צריך צוות עוזרים? להכין את העוגות והשתייה והשולחנות והמפות והכיסאות כי למשפחה ולחתן וכלה אין ראש לדברים האלה באותו יום ולשים את הכל בקירור, בואו לא נשכח, הם מכירים איזה מקום חם, 10 ביוני, מאוד חם. כל הלוגיסטיקה קשורה באירוח הזה. כל הלוגיסטיקה קשורה באירוח, לקבל את האורחים, להושיב אותם, לצנן אותם קצת, וככה מתאספים ה-150-170 אורחים, והרב בא ועושה את החופה. היו לך באמת כל כך הרבה אורחים? היה לי הרבה יותר. באמת? כן. וואז? משני מצד הכלה ומצד החתן. היו, היו, כן. אמנם אנחנו משפחה יחסית קטנה, אבל uh, מתאסף. והרב עובר מחופה אחת לחופה שנייה, במשך uh, משהו בסביבות שעה או שעה וחצי הוא עושה את כל שלושת החופות. אז מתחילים את זה משהו בסביבות נגיד חמש וחצי אחר הצהריים, עד שש וחצי, שבע, ואז כל הקיבוץ מתאסף. בדשא הגדול, ככה קראו לזה, כי זה היה דשא מאוד גדול. ושם היו אורחים והיו מתאספים קרוב ל-700, 800, עד אלף איש אפילו. עכשיו, ההתארגנות הייתה עצומה. עצומה. מה זה עצומה? אוכל. אוכל וכיבוד ושתייה ו... ו, ו, ו, ו זה כמו להכין את פסח ואת יום העצמאות ואת ראש השנה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אכלו אצלכם רבע עוף כמו שב... אכלו רבע עוף ושניצל ובשר בקר ו... אה, ממש, כן. ותפוחי אדמה, כי זה היה אירוע ענק. אז זה אפילו יותר מאשר פסח, כי בפסח זה חברי הקיבוץ פלוס קצת אורחים. הבעיה הגדולה הייתה שזה היה מחוץ לחדר האוכל, על הדשא. להסיע ולהעביר את כל הציוד הזה, והאוכל, והקיבוד, והשתייה, והעוגות, והפירות, ומה לא, זה לוגיסטיקה ענקית. יש... היו צוותים שעבדו בזה יום שלם. אין במטבח, אין בהגשה, אין בפירוק של השולחנות והכיסאות לאחר האירוע הגדול. כן, אבל... מה היה באירוע הגדול? Oh. הייתה תוכנית? בוודאי. מה זה תוכנית? חבל על הזמן. בואו נעשה הפסקה, אז נשמע עוד כמה שירים. בסדר, התוכנית... נשמע, נשמע מה שקורה בשיר באפיקים. זמל הכלולות, כתב עמיקם אסף ואמוץ ברונטמן. Thank <laughs> you. על עץ ועל ציפור הנאחזת בענק אז ללכת בה וללמוד לצעוד בשניים מברכי הלב לקלוע צרקסות של חיוכים להאית הדרך גם אם יתקדרו שמיים ולצבוע חלומות שנתכסו אבק דרכים. שיר על בית שהוא דרך, שיר על דרך שהיא בית, וחלום על עץ נטובה, עם ציפור פורסה כנף. שיר על סוללי הדרך, הבוני... ش Vektor ش synchronchrono ŝi madre mit می خده چه nikaha la por hasdia imre Ken zodešeí Vezebašede zecha alena porza Pro cho ha לא נשכח פלאי הדרך, לציפור הסוד ידוע, אם אין שורש אין ענף. טוב, נעבור לקיבוץ גדות, שם אליסת כתב רכבת הכלולות בביצוע חמישי... חמישיית בנות יעקב. Thank you. אה, איך חוזרת, טעותם של ההורים. הנה בא המקרבת, גיר בזמר וקולות. הנה בא הרכבת, לא רכבת הכלולות, לא רכבת הכלולות, לא רכבת... טוב, בני, היינו בתוכנית ששם על הדשא הגדול. שאלת אותי. היו מביאים את החתן והכלה. על קרקרה עם טרקטור קטן, כי סוסים לא רצו להכניס שם לדשא, זה, זה אולי הם יעשו איזה דבר מה שלא... שלא צריך להיות על הדשא. כן, <laughs> היה טרקטור קטן, והחתן והכלה ישב על מין קרקרה כזאת, והיו שלושה כאלה, כי שלוש זוגות. והגענו עד הבמה, ועלינו לבמה, ושם חיכו לנו ילדות עם מגשים, ובכל מגש הייתה שרשרת עם מדליון. שהקיבוץ נותן מזהב, והחתן עונד את זה לכלה. וככה עומדים, וזה טקס כזה נחמד, יפה, ילדות קטנות לבושות בלבן כזה, שמאלות, ואחר כך מתחילים קצת תירקוד, ריקוד ג'רלה עם תלבושות, ואחר כך ריקודי עמים, הייתה מין צוות, מין להקה קבועה וצוות רקדנים קבוע. חשוב להזכיר, באשדות יעקב הייתה את לשרון. אז את כל הצד המוזיקלי... הייתם מכוסים, הייתם מסודרים. כן, היא עשתה בייחוד שאח שלה היה אחד מהחתנים בזוגות השניים. שלכם. כן, כן, בשלישייה שלנו. כך שמבחינה הזאת היינו מסודרים מבחינת תוכנית. כמובן ברכות הקיבוץ, וברכות המשפחות, וברכות החברים. אני ו... שמעתי שבקיבוצים אחרים לפעמים כותבים איזשהו... שיר או דקלום לזוג המתחתן עם כן, כן, משהו כן. אישי, עם מילים אישיות, עם חוויות אישיות. כתבו ואליים. מה שרוצים. עכשיו, לא היו סרטי וידאו כמו שהיו. בוודאי שיצירו, שלא. לא היו. הצילומים האלה שאני מראים, מראה לך כאן, זה אחד החברים שלנו, שאומר, מתנות לא נותנים אצלנו בקיבוץ. אני אעשה לכם מתנת חתונה את כל התמונות של החופה. נחמד. כן. רעיון טוב. הייתה לו לא מצלמה. הוא צילם את כל החופה, וחלק נותנות מה, מהאירוע המרכזי, והוא הגיש לנו את זה. אז הוא התרוצץ אחרי הרב, עבר מחתונה יצרו... לחתונה. לא, אצלנו. אה, זו הייתה מטלה נחים, כן. וגם בחור אחד עשה לנו סרט, סרטון של קסטה כזאת, כמו שאתה מכניס את זה <laughs> לתוך הרדיו. גם כן, סרטון כן. חתונה כזה. קלטת קטנה. כן, אבל לא, לא נתנו איזה מתנות, בקבוק יין, או, או, או, או כל מיני דברים כאלה. <laughs> לא נתנו לכם... לא היה DJ ולא קייטרינג. לא, לא זה... קייטרינג היה, אם הגישו לכם ארוחה, אז, אבל זה לא היה קייטרינג. לא, כן. אבל מצעים, אגבות, כלי מטבח, לא היה... לא קיבלתם. לא היה צורך. כי לא היה גם איפה לעשות את זה. הרי קיבוץ אוכלים שלוש ארוחות. בבית הייתה איזה תנהג מישול קטנה. זהו, ב-75' כבר הייתה איזושהי ארוחת ארבע בתוך הבית וארוחת ערב. אנחנו גרנו ב... ב-75, בדירה של חדר אחד, עם אה, אה, שירותים, ומד... ואיזה פינת קפה, וזהו. כן, כי יו, עם שי יש קטנצ'יק. ושם נולדנו <laughs> הבן אבחור, <laughs> okay, שנה אחרי. יפה. הנה עכשיו בדיוק, ב-16 ביוני, שנה אחרי, <laughs> הוא נולד. איזה שמלה אשתך כלב שם? היא קנתה שמלה אודית. קנתה שמלה אודית, אה, בצבע מין קרם שמנת כזה. וזה מה שהיא הלכה. הייתה שמלה ארוכה או עד הברך? ארוכה. אה. והיא עד היום אצלנו בבית. קצת שינתה את הצבע שלה, קצת. אבל עד היום היא בבית. כי מי ייקח אותה? היום כל אחד לוקח את השמלה שהוא רוצה. או שמסכים, או שתופר, או שאני יודע מה. איזה חתן אתה היית? אני? נגיד לה שחורים, חולצה לבנה וסנדלים. ואבא שלי אמר, אתה לא תתחתן. היא, מה פתאום אני לא אתחתן? אתה צריך ללכת לספר, והיה לי שיערות כמו של אפריקאי, עם פאות ענקיות. מה שנקרא שחרות, אפרו. אפרו בדיוק. שיער ענק, עגול. אתה לא תתחתן. אני כן, לא, כן, לא, בסוף כן, אני התחתנתי. עם האפרו. עם האפרו. בא בקשר לסנדלים? בתמונות לא רואים את זה. <laughs> הלכנו לסנדנית, תשמעי. אתה אמרת שאבא שלך ניצח בעניין הזה, אתה בסוף נעלת נעליים, לא? אני לא זוכר בדיוק, 아, אבל אוקיי. גם כן זו אחת מהקרבות uh, שהיו לנו. הוויכוחים על החתונה. ואני בקושי הגעתי <laughs> לחופה גם, כי יש עבודה, מה, מי לא עובד? מה, צריכים לגדל כותנה? מה, אני ניהלתי ענף שלם בחקלאות? אני יכול ל... לוותר על זה? לא. טוב, בהמשך. אוקיי. Uh... <laughs> <laughs> אז בואו נשמע עכשיו משהו מקיבוץ דתי, קיבוץ סעד. אפרים גולן כתב את אשת חיל. גמלת רוטו ולא רע כל ימי חייה דרשה צמר ופשתי ותעס פטפט בצקפיה הייתה כי אוניות סובר ממרחק תביא לחמך ורדתה כור בעוד לילה באתי איתן דרך לביתה רחוק לנערותיה, זממה שדה ותיקה חר, חפה ביה נתקה, חגרה ועוז מותניה, בפעמי זרועותיה, טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נראה. ידיה שלך בקישור, וכפיה תמכו בעליך. השלכה לאביון, לא תירא לביתה משלם, כי יכול ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שיש בהרגמה לבושה, נודע בשעים לבעלה, בשבטות עם זקני הרי... תנעסתן ותמכור, וחג ומתנה לכנענים, עוז מהדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, פיה, פתחה וחוכמה, ופורח וסדה ללשונה. צופיה לרחוק ביתה, ולכם עצלות לא טוחה, קמו בניה וישרו אך. בעלה ויהללה, רעבות בנות עשו חיים, ואז עלית על כולנה, שקר אחר בהרבל היום הוביל, איש העיר רק אדוני תתעלם. שירימה זהה, איך שחיים נמצא. ונעבור לרמת השופט, גם הם לקחו מלה... מתוך המקורות, הנך יפה רעייתי, שרה שלישיית מגידו. קיבוץ הבא, אנחנו שומעים להתחתן או לא להתחתן, מקיבוץ משמרות, כתב מאיר אריאל. לפני שנשמע, אני רוצה להודות ליפתח מזור, מאתר שירה עובדת, שיש לו את כל השירים ששרו בקיבוצים, אי אפשר למצוא אותם ביוטיוב, אז תודה לך יפתח, שנתת לי את השירים מתוך הקיבוצים, להתחתן או לא להתחתן, קיבוץ משמרות. להתחתן או לא להתחתן רשאי השאלה וגם נוקפת, בחיים יש ברירה, לא לבחור מסכן, אם הוא אותה אוהד, והיא אותו אוהד ו... מה שיוצא ייעץ, ומה שלא תאמר, אין הוא החליט ממילא זה מקווה אלף נולד, ובעיניים זיק נדלג הוא רק חושב, אני אוהב, ולא רוצה להיות רווק אל תכניס את ראשך לחיי משפחה כי על סמך ניסיוני הנני מזהירך אל חיי הרווק נהנים הם מאוד רשמיית ריטונים לשטיפת רצפות, כן חופשי הרב חקד גלפיו לבלות במקלחת שעה אף יותר מהן היא ויזכיר לו על חטא אם חלילה חפש המרבד מתקמם קשה היא לשאלה וגם לא קרת, החיים ישנו יעל עורף החוק אם הוא אותה אוהב והיא אותו אוהבת, מה שלא תייעל ומה שלא תאמר, אין הוא החליטים מילא זה מקווה אדם סוער, עלם, רונן. ובחינם זיק מילה, הוא רק חושב, אני אוהב, אין ולא רוצה להיות רב בק. טוב, הגענו לסוף החתונה. האורחים, מה הם זוכרים? שני דברים, בעיקר. לנו היו המון ניטושים. עמק הירדן, קיץ, חם נורא, יתושים, זה היה... סביבה ס... חקלאית. זו הייתה זוועה. כן. וזוכרים את זה. אבל, תמיד בסוף הערב היו הולכים לחדר האוכל ולרקוד. והיו רוקדים, ריקודים, עד, אני לא אגיד עד אור הבוקר כמו שפעם, אבל לפחות שעתיים, שלוש, מ-9 בערב. עד לפחות 12 בלילה, היו רוקדים. מחרת צריכים ללכת לעבוד כמובן. וזה היה שוב פעם, כל הקיבוץ, והאורחים גם כן, עד שהיו מודיעים ברמקול עם האוטובוס לתל אביב, יוצא בשעה 11-45, וכולי וכולי. אבל בסך הכל, זה אירוע שאתה זוכר אותו גם אחרי 41 שנה. את הדברים הפיקנטיים, את הדברים הנחמדים. אם, וגם, אם זה האירוע שלך, אז ודאי אתה זוכר, אבל אתה גם זוכר כנראה אירועים אחרים. בוודאי, כן. כי אם כן. עסקת, תראי, אני בתור אקונום, במשך שש שנים, היו לי לא מעט חתונות שהייתי צריך לערוך מבחינה קולינרית. ואחר כך זה קצת השתנה, זה נעשה יותר לחתונות יותר קטנות קצת, וכבר לחברי הקיבוץ לפי הזמנות, מי שהמשפחה רצה להזמין. אבל גם כן, הגעת לכמה מאות אנשים, כן. לא... לא ל-800 איש, אבל הגעת גם ל-500, ל-400 איש. כן. חתונה בהחלט מכובדת וגדולה. כך שאני זוכר את זה גם בתור חתן, וגם בתור עסקן, וגם בתור אקונו, וגם בתור כן. הכול. אבל זה אירוע מכונן לכל החיים. טוב. יצאתם מירח דבש? זה לא, אמנם לא קשור לחתונה? זה קשור, כי הקיבוץ נותן. אחרי החתונה יוצאים לירח לי דבש. אני לא. למה? כי צריך לעבוד, מה פתאום שאני אצא לי ירח דבש? 아, לא סתם לעבוד, אשתך גננת. אז גננת. אפשר לעזוב ביוני את האמצע... ואני עבדתי בגידול כותנה וירקות, ומה פתאום שאני אעזוב? אבל איכשהו פיצינו את עצמנו אחרי מספר שנים למשהו הרבה הרבה יותר גדול. יפה. וכיף. טוב. אני חושבת שמצינו את החתונה בקיבוץ. דיברנו על כל האפשרות של... תראי, הסטנדרט בקיבוצים הוא כמעט אותו דבר. יש זמר וזמר, ויש איזו הופעה של ילדות, ושרוקדים שרל'ה, ואיזה טקס קטן. ובכל זאת כל קיבוץ עם הייחוד שלו. נכון, נכון, נכון. אני בטוחה. טוב, אנחנו נעבור לשמוע איך הייתה חתונה שנים, איך הייתה חתונה בעיר של פעם. אז eh, קיימתי רעיון חתונה עם תמי חיו, ובואו נשמע אותו. שלום לתמי חיו. שלום, חנה. אפשר לשמוע על החתונה שלך? אני מבינה שאת חזרת מהמספרה ואת ממש מוכנה. אני חזרתי יפה, מזכיר לי את היום של החתונה, שלפתי לה סלון קלות, שכולם הלכו, ומרגישה טוב, כמעט כמו אז. וואלה. נורמלי. וואלה. אז בואי תספרי, מתי, מתי התחתנת? אנחנו התחתנו ב-7 לאוקטובר 1970, ומבית החייל סידרו לנו את התאריך הזה, כי זו הייתה חתונה צבאית, וב-21 ביוני זה היה היום שבו הם קבעו לנו את החתונה. ארבעה חודשים בערך אחרי זה, שלושה וחצי. אהה. אני מבינה שזו הייתה פריבילגיה של אנשי צבא להתחתן במסגרת צבאית כזאת. היו אולמות של הצבא, אנחנו התחתנו בתל אביב, אז זה היה בית החייל או בית השריון, ובית החייל היה הרבה, הרבה יותר זמן להמתין, והרב היה צבאי, והמסגרת, פחות או יותר הפורמט היה די ידוע. אתה רק עבדת על התפריט, אם אתה רוצה חלבי, בשרי, לא היה חלבי, כן. מה שאתה רוצה. אוקיי. נדמה לי שבחיפה היה גם כן מועדון הקצינים קראו לזה, לא? בחיפה היה מועדון הקצינים. שזה היה על הכרמל, שם אח שלי התחתן, כי הוא היה בקבע. אהה. Uh -huh. אילו לא היית מתחתנת שם, אז זה היה איפה להתחתן בזמנו? היו מקומות להתחתן, כן, היה מקובל בכל מיני אולמות. חברות שלי שלמדו איתי בבית ספר לאחיות, התחתנו באולמות כלשהם, וגם בחיפה, יש לי חברה חיפאית, והיו שם אולמות כמו בית המהנדס, אולמי גיל, אולמי רון. זה היה בשנות ה-70, שהיו מקדמים שם חתונות. כן. א', אז לא קראו לזה אולם אירועים, קראו לזה אולם שמחות, נכון? אני לא זוכרת שני השמות השתמשו. אולם חתונות, היו אומרים. אה, אוקיי, נכון, אבל לא היה מושג אולם אירועים לפי דעתי. כי לא עשו כל כך הרבה אירועים, כל אירוע קטן בתוך אולם. אבל חתונות עשו באולמות, אולי בר מצווה גם. כן. אבל קראו לזה בגדול אולם חתונות. ומה שעוד אופייני, שזה היה בתוך העיר, זה לא היה מורחק לאזורי תעשייה בגלל הרעש על המוזיקה ודברים כאלה, נכון? זה היה בתוך העיר, כן. לא היה מורחק, גם כי להרבה אנשים לא היה רכב. אנחנו בתור חתן כלה נסענו במונית מהצלם, כן. מהאול... מהסלון לקחנו מונית לצלם, שהיה לא רחוק משם, ואחר כך אני עמדתי ברחוב ככלה. והחתן הצעיר עמד ועצר מונית שתיקח אותנו לאולם האירועים שלנו. איפה הצטלמתם? בטח על חוף הים, לא? הצטלמנו, לא, רק בתוך הסלון. זה לא היה מקובל. הצטלמנו בתוך הסטודיו. אה, לא היה מקובל להוציא את לא, לא היה מקובל לצאת החוצה. היום יש אומרים שהיא יושבת כל היום בסלון ועשר דקות רוח מקלקלת הכל. אבל אז לא היה, והצטלמנו בסטודיו איפה שהיו שם תמונות על החלון באלנבי, שם לא רחוק ממה שהיה מוגרבי של גולדה מאיר ומשה דיין, והתמונות מאוד יפות בשחור לבן, כמובן. היו לכם הרבה אורחים? היו לנו 300 אורחים. וואו, זו חתונה גדולה אפילו במושגים של היום. הייתה חתונה גדולה, כי הייתה חתונה של הוא בקבע צעיר, ואני אחות צעירה עם בית ספר לאחיות וחניכה תנועת נוער, וזו הייתה חתונת מזוג גלויות, ספרדים ואשכנזים, מה שקוראים היום, משפחות גדולות לשני הצדדים, עם חברים של הורים ואנשי עבודה, כן, זה הכיל את חינים. יפה, את גם סיפרת. אבא שלי לקח אוטובוס. וואו. טוב, את גם סיפרת לי, את, את, את, את באה מטבעון, נכון? לכן הוא לקח נכון, אוטובוס. נכון, אני בת קריית טבעון. את גם סיפרת לי שאבא שלך מאוד צמח על מיזוג הגלויות, שזה אבא שזה... שלי היה גאה מאוד מאוד מאוד, הוא היה פטריוט אמיתי, למרות היותו יקים והרבה יקים אולי היה להם התנגדות למיזוג גלויות, אבל אחד הדברים הטובים שעשיתי לו, ככה הוא אמר, זה שהבאת לי את מי שהבאתי מעדות המזרח. יפה. והוא לקח בזמן האירוע, אחרי שהייתה חופה, הוא לקח יד ביד את אבא, את חמי, ועשה סיבוב בין האורחים, ואז הם עמדו על המיקרופון, ואבא שלי דיבר, והוא עודד אותו לדבר ולברך, והייתה שמחה אמיתית מכל הלב. יפה. וואו, את מכניסה גם שמחה הנה. כן, איזה... כן, זאת הייתה שמחה אמיתית. איזה מוזיקה יצא. הייתה לכם? הביאו, אז היה מקובל להביא תזמורת. והתזמורת הייתה מורכבת מבין שלושה לחמישה נגנים, והם עשו שמח, לא היה די-ג'יי כמו שהיום, עם מוזיקה מוקלטת, ממש תזמורת. יפה. ומה ניגנו? מה רקדו אז? מה הזמן? הם ניגנו סלונים וריקודי עם, אבל היות שאני חניכת תנועת נוער, והחבר שלי מהגרעין היו, והוא היה איש צבא עם חיילים צעירים, והוא גם למד עד י"ב בקיבוץ, אז הייתה איזו אווירה יותר של ריקודי עם. אז היו ריקודי עם, היו מעגלים, מעגלים של הורה, שגם רקדו בין השולחנות, והיה שמח מאוד מאוד מאוד. יפה. גדולים, צעירים, ילדים, כולם הצטרפו לשורה ארוכה, שלפעמים הייתה מעגל ולפעמים הייתה בין השולחנות, אבל הייתה, היה ערב רוקד. אוי, נחמד. כן. אה, סיפ... אמרת צלון קלות, הייתה לך ממש שמלת קלה ארוכה כזאת? אה... היה לי חלום ילדות. שאני אהיה קלה עם הרבה הרבה כאלה, התכוונתי להיינו ואני אהיה קלה יפה, ובאמת, הלכתי עם אמא שלי לקנות ברחוב החלוץ שמלה, שהייתה בדיוק במודל כמו שיש בסלון קלות, אבל כסף לא היה הרבה, השמלה עלתה 270 לירות, ומי שלקחה שמלה בסלון הקלות שילמה 5,000, בהשאלה. השמלה נשארה אצלי ותרמתי אותה אחר כך לאישה שהייתה זקוקה לזה. והייתה שמלה יפייה, וביליתי יום בסלון קלות. היו שני סלונים בתל אביב, אנטה ואמבר, שהיו תחרות מתחרות, המחירים היו אותו דבר. היה מאוד יקר, אבל זאת הייתה חוויה לחיים. יפה. שני, שני הסלונים האחד מול השני, לא? הם בקרבת מקום. האחד מול השני היו באיזושהי התפלגות של רחוב אה, אה, לא אלנבי, בן יהודה. והיו גם מספרים סיפורים אחד על השני, שאצלם מצאו הקרב בסלון, וכל מיני שטויות <laughs> כאלה. אבל הסלון הייתה חוויה, עשינו שם אמבטיה, ופינוקים, והלבישו אותנו, ואיפרו אותנו, ועבירה ממש של מנכה ליום אחד. ישי. בואי, נושא אחרון שלנו, מה מתנות? מה היה נהוג אז? גם הביאו צ'קים? <laughs> אני חושבת שמתנות לא היה ברומו של עולם. זה היה by product. אז הביאו צ'קים, והביאו מתנות. אז הצ'קים שקיבלנו כיסו פחות או יותר את החתונה. אני זוכרת שסבתא שלי נתנה לנו מתנה, או עם אבא שלי, עם ההורים שלי שילמו את החתונה, שזה 2,700 לירות עליה, והמתנות פחות או יותר כיסו בכסף. את מה שנותר, אנחנו השלמנו. הכסף שלנו. זאת אומרת, גמרנו את החתונה כשאין לנו כסף מזומן מחתונה. כן. ו... וקיבלנו מתנות שעד היום יש לי אותן. היו מביאים סטים כל מיני, עד היום יש לי איזה כלי מפלסטיק מרובע כזה שבו מכניסים מלח פלפל וכולי, אני שומרת אותו בשביל הנוסטלגיה, הוא שהיה מאוד מאוד יוקרתי וחשוב ויפה להביא כלים של נעמן. הגיסה שלי קנתה לי סט של נעמן, קנתה לנו. ויש לי עוד שלוש צלחות מכל סוג, מאוד מאוד יפה, לא מוצאים כאלה היום בחנויות. אפשר במוזיאון באקו לראות את זה, ראיתי את זה בשבת שעברה בטיול. זה שזה... ביתר זה... גם מצעים וכל... ו... ומגבות מטבח וכל מיני דברים מצעים כאלה. מצעים מעט, קיבלנו איזו נדוניה, אז מצעים לא כל כך הביאו, כי ידעו שמקבלים נדוניה. Uh -huh. אגב, המצעים היו להיות מבית אמא, שהיא כן. קנתה לי, הם הביאו לנו וזה, אבל... ולא היה מקובל לגור ביחד, אנחנו עברנו כן. לגור יחד אחרי החתונה. כן. אז היו לי מצעים חדשים שקיבלתי מההורים, אגבות, הדברים האלה פחות הביאו דברים כאלה. הביאו כלים, סיפולוקס המפורסם. או, oh, הנה הסיפולוקס. כן, הסיפולוקס. קיבלת? קיבלתי אחד. קיבלת? מאחותי, אז אפשר לתאר שזו הייתה מתנה יקרה, גם בכסף וגם בערך שלה. כן. שאפשר לעשות סודה לבד בבית. כן. וואו, יפה. נכון. טוב, העברת הרבה שמחה על התוכנית שלנו. כי אני חושבת שחתונה זה שמחה. ומזל טוב לכל המתחתנים, ולג <laughs> בעומר הקרוב. <laughs> כן, תודה רבה לך. <laughs> איזה <laughs> יופי. כן, מידע. תודה רבה. <laughs> ביי. שיהיה בהמשך שבוע נעים. ביי. גם לך, ביי. <bye. laughs> בואו נשמע את השיר לחתונה <laughs> הלכתי, מילים, מילים של ישראל יצחקי, הלך עממי, הביצוע של ישראל יצחקי. הלכתי, על זאת מאוד שמחתי, הכל נראה לי כה יפה מושלם. איתי <אח> היה גם מקסי, נסענו לשם בטקסי, ולחופה הגענו עוד בזמן. הרב מיד הגיע, בכל הדרו הופיע, השביעו צלילה, ליס, כינור וטוב. והחלטתן בינתיים, נוטש סביב עיניים, הנה מובלת קלטו סוף סוף. פרינקלשטיין, רובינשטיין, המשטיין ופוליקוב, זילבשטיין, גולדנשטיין, כולם יריעו, מזל טוב. אז נשתל לחיים, תמזוג העיר מהיין, קטפה שמחה הזו גדול חלקי. את הכלח ייבקתי, בחום אותה נשקתי, איך חתן הוא אנוכי עצמי. מה טוב? מה טוב לכלח? מה טוב לחתן? מה זאת? מה זאת? שיהיה במדל טוב לכולם! לחתונה הלכתי, על זאת מאות צמחתי, הכל נראה לי כה יפה מושלם. איתי היה גם מקסי, נסענו לשם בטקסי, ולחופה הגענו עוד בזמן. הרב מיד הגיע, בכל הדרו הופיע, השמיעו צלילה, ליסקי נור וטוב. ואיך חתן בינתיים, לא תסביב עיניים, הנה מובלת קלתו סוף סוף. פינגרשטיין, רופינשטיין, האמשטיין ופוליקוב, זילברשטיין, גולדנשטיין, כולם יריעו מזל טוב. אז נשתה לחיים, תמזוג הימה יין, כי בשמחה הזו גדול חלקי. את הקלח הבקתי, בחומותה נשקתי, איך אתה לא אנוכי עצמי? איך אתה אנוכי עצמי? טוב, האמת היא שלרעיון של תמי חי הוא, הייתי צריכה די, די, די להתאמץ, כי ניסיתי להיזכר איפה התחתנו החברים שלי. אז א', אני מנהריה, ורוב, הרבה חתונות היו מתקיימות בתוך בתי המלון. היו הרבה פנסיונים, והיו בתי מלון קטנים, גדולים. אז אנש, החברים שלי התחתנו בבתי מלון, אבל הרוב בחצר הבית. ואחר כך חשבתי על חברות אחרות שהתחתנו, ומה לעשות, הרוב אצלי הן נקיות והמושבניקיות, איפה מתחתנות? בחצר הבית. זאת אומרת, זה היה מאוד מקובל בחצר הבית להכין את האירוח, להכין, כמו שאתה אומר בקיבוץ, את השולחנות, את הכיסאות, ואז אי אפשר היה לשכור ללכ... בחברה, כי אני לא יודעת אם היו כבר חברות כאלה. היית הולך מכל השכונה, אוסף כיסאות וכאלה שולחנות ומסדר בחצר הבית על הדשא מקדמת הבית או מאחור, כל אחד עם החצר שלו ועם הגודל שלו. טוב. יש לך משהו לספר עוד? כן, משהו קטן. בן דודי, הוא היה איש צבא קבע, והוא התחתן בחתונה צבאית. והוא שירת בבסיס קליטה ומיון באקו"ם, הוא היה בדרגת רב סרן. ומי מנהל שם את באקו"ם? הרסר חזי כמובן. חזי ועושים, עם אספם הגדול. חזי עם אספם הגדול, עם המקל, עם הכדור זהב בקצה, ועורכים חתונה צבאית. ועומדים חיילים עם רובים, והחתן והכלה עוברים מתחת לרובים. בדרך לחופה. בדרך לחופה, וחזי מוביל את הסבתא לחופה, מתחת לרובים, ואחר כך הוא רוקד את ריגול הסבתאות, וזה אירוע שאני זוכר אותו מסוף שנות החמישים. הייתי ילד קטן, בן עשר, שתים עשרה, משהו כזה. זיכרון צהוב. מה זה? מאוד. בואו נשמע את אריק איינשטיין, קח לך אישה ובנה לבית. מילים ולחן של שלום חנוך. טוב, אז שמענו על חתונה בקיבוץ, ושמענו על חתונה בעיר. בואו נלך לדתיים, דתיים הציוניים, הכיפות הסרוגות. טוב, אז קודם כל, מה קודם כל מאוד נשמח שם בחתונות שלהם. ונתחיל בזה שיש הפרדה בריקודים. זאת אומרת, כשבאים, אז בישיבה, משפחות יושבות משפחות. החברים של החתן זה שולחן נפרד של בנים. החברות של הכלה זה שולחן נפרד של הבנות. אבל המשפחות יושבות יחד, גבר, אישה, ילדים, כולם ביחד. אוקיי, ואז קודם כל ההליכה אל החופה היא מאוד שמחה. כשהחתן הולך לחופה, אז החברים שלו מלווים אותו בשירה, ומאוד שמח. אני חושבת שגם ככה לכלה אני לא בדיוק זוכרת, כי אני הייתי בחתונה כזאת, שבכלל לא ידעתי, פשוט הבחור הוא חילוני שהתחתן עם בחורה דתייה. נשואים עד היום בטוב, נחמד, ומי שחיתן אותם זה הרב לאו. ואחר כך נכנסנו, התיישבנו כמובן, והייתה הפרדה, ודי הופתענו, אבל הייתה הפרדה של ריקודים. יש הפרדה בין הבנים והבנות. מה שחשוב, זאת אומרת, הקהל יכול לראות בעצם את שניהם, בעיקר את הבנים. הבנים לא אמורים לראות את הבנות מפזזות. אז זה, הבנות יכולות לעבור על יד, ככה, מהצד, כשהבנים רוקדים, הגברים לא יכולים לעבור על יד הבנות. ואסורה נגיעה. לא, ברור שלא נגיעה, אבל גם לראות. אז הבנות מפזזות לחוד, והבנים לחוד, אבל המוזיקה היא אותה מוזיקה. אממ, כן, בואו נשמע את המוזיקה השמחה שלהם. עוד יישמע בהרי יהודה. כל ששון וכל שמחה. Don't go. Yassiss, Yassiss, Yassiss Is there a point for men you are in� yeah, yes, yes to me leave, sis. my closer, you are in yes to Tih Tpu हेखलला में रा दि लिहकाला के में रालिने हला के में रा दि लिने हकाला के मेंरा दिलिनेहला themes for warp and pre- resembling new questions... It's written by languages um the המוזיקה בחתונות של הכיפות הסוגות היא מוזיקה עם טקסטים מהמקורות נכון. ועם טקסט עברי. להבדיל מהקלייזמרים, שזה בדרך כלל רק מנגינה, אז פה זה מנגינה באמת של הקלייזמרים, אבל תמיד יש את הטקסט העברי. אז בואו נשמע, יברכך השם מציון. וכמובן, <ש> ריקוד <ש> סוער. my go my Israel, Israel עבור לשיר נוסף, שמח, שרוקדימין. חדשני יותר. Irobe Ba semzer mu mo Istrorobehemzer mu mo mood Ibe Ba sem נעשה הפסקה קלה ונעבור לשיר של דני סנדרסון. הוא גם כתב, גם הלחין וגם שר את שיר החתונה. sede tutti chi shooting malcra barmeggiaano shotro הדודאים והפרברים שרים הקיץ הזה תלבשי לבן, שיר של מיל, מילים ולחן של נעמי שמר. השאלה היא מה הכוונה? אני נרמזתי שאם הקיץ הזה תלבשי לבן, סימן שתהיי קלה. 20. כן. And so I'll come to the altar In the summer we'll be able to see And a part of the circle I'll be the king And I'll be the king And together I'll be the king In the summer we'll be able to see I am in number one pouch and I am in number one and I am in number one if the summer takes care and and engages for the best I'm sending out this bush by think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 תתפלא לי אז היינו גם בחתונה דתית, אמנם של הדתיים הציוניים, ואני חושבת שחסרה את החתונה החרדית. אז כן, ראיינתי את רותי רוזין, שהיא דתייה חרדית. סיפרה מאוד בהרחבה, יש לנו פה 15 דקות של ראיון עם רותי רוזין, שמספרת על חתונה חרדית. הבא נשמע. שלום לרותי רוזין. בלעום, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו עוסקים בתוכנית שלנו על חתונות. ומכיוון שאני יודעת שאת מהמגזר החרדי, אז uh, בואי נשמע על חתונות במגזר החרדי. Mm -hmm. uh, חתונה זה יום מאוד רציני. זה יום שבו הזוג בעצם מתחיל חיים חדשים ובונה משהו מאוד משמעותי מבחינת היהדות שלנו. ולכן באותו יום בדרך כלל צמים, גם הוא וגם היא, ואנחנו מאמינים שכל החטאים והנמחלים ממש מתחילים דף חדש. וכאשר מגיעים לחתונה, לרוב זה כאשר הם לא יתראו לפחות שבוע ימים, ועם מסיימות של חסידיות מסיימות, אפילו לא יתראו מאת העירופין. Uh, נכון, זה קשה, הקשרים קיימים באמצעות המשפחות, שולחים מתנות ומעבירים מסרים, אבל uh, בחסידות uh, מאוד uh, מחמירות, כן, באמת לא מתראים כל אותה תקופה. Um, היא יושבת, כאשר הקהל מגיע, הקהל נפרד לגברים, בנפרד לנשים, בנפרד. זאת אומרת, שור... אם, אני, רק רגע, אם אני אגיע <אח> עם בעלי, ונניח יש לי ילדים קטנים, אז מראש, ברגע שהגעתי למתחם החתונה, בעלי חייב ללכת אל הגברים, ואני נכון. נשארת עם הילדים אם הם קטנים. נכון. ואם יש ביניהם ילד, נניח, בן עשר, עם מי הוא הולך? לא, הוא מצטרף לאבא שלו, אני משערת. אהה, אוקיי. אבל זה... אבל הפרד. מוחלטת. כן, החלטה מופ... מוחלטת. לפעמים המחיצה יותר בולטת, לפעמים פחות, לפעמים זה אולם אחר לגמרי. Um, והנשים, אני מדברת מנקודת ראות של האישה, הנשים מתקרבות לאזור הקלה. אם זה די בהתחלה, היא יושבת רכונה על גבי טס כזה שבו מודפס ומעותר תפילת הקלה, בו היא מבקשת עליה וגם על החברות שלה. לפעמים יש לה גם רשימה ארוכה של חברות שעדיין לא נישאו, וזו הזדמנות לברך אותן ולהתפלל עבורן. ואז אפשר לגשת אליה ולבקש ממנה ברכה. גם לתת לו ברכה כמובן, אבל גם לבקש, וזה דבר מאוד מעניין. כי הנערות האלה שהופכות להיות מנערה לאישה באותו יום, ועבור הכנה רגשית ורוחנית מאוד רצינית, יש להם באותו רגע אווירה ורוחניות של ממש מדהימה. <laughs> לפעמים פשוט מדהים. איך <laughs> <laughs> נקש... <laughs> הן מסוגלות לדבר על רמה הרוחנית כזו גבוהה, והן נותנות ברכה מאוד מאוד מרגשת. כאשר מישהו רוצה, למשל, לי יש בן שעדיין לא נישא, אז אני מבקשת לפעמים, כאשר יש לי קשר לקהלה, ברכה. וזה מאוד מרגש, שאפשר באמת uh, לראות שהדמעות בוקעות מעצמן כאשר הן אומרות את המילים היפות. כן. על כל פנים, לאחר מכן, אנחנו בשלב זה עוד רואים אותה, לאחר מכן באות הידידות שלה, חברות שלה, או, או גיסתה, ומרידות ממנה את כל הקישוטים. סליחה שאני לא זוכרת מדוע, אבל הוא בא אליה כאשר היא נמצאת ללא עגילים וללא טבעות, ללא שום מדעים. והיא um, חייבת להיות עם הינומה. עכשיו, ההינומה, לרוב מה שאני ראיתי, די, די עבה, לפעמים עבה עד לכך שהיא אטומה לכאן, מסתירה את הפנים. ובהתחלה חושבים, אוי, למה האישה מסתתרת בפנים? אבל לפי דעתי זה חיון מצוין, משום שהיא צריכה להתייחד עם הרגשות שלה, עם התפילות שלה, עם המחשבות שלה, ולא כל אחד חייב לראות מה באמת קורה בפנים איתה. כן. כן. זהו, אה, הוא שם לה בעצם הוא, הוא זה שבא ומחסה אותה כאלה. לא תמיד הן יושבות מההתחלה, אם היינו מה לחלוטין על פנים. הוא הרי בא אליה ומכסה אותה. ואז היינו מה, כאמור, היינו מה, אהבה. זה לא קורה לא... מתחת לחופה, הגילוי? הה... ש... קשה... לא, לא, לא, לא. אוקיי. קשה... הוא בא לכסות אותה, הוא בא אליה, והוא מלווה משני צידיו, באביו ובחמו. אם אין אבא, אז ידיד משפחה. כן. ו... הוא עושה את זה, והוא... שועד אליה וצועדים חזרה, ואנשים יכולים לפעמים גם לזרוק עליו פתיתים של נייר צבעוני, בעבר עשו את זה עם אוריז אולי, אני לא יודעת, לא בכל מקום עושים את זה. <coughs> כן. אבל יש שעושים את זה. והיא יושבת מתחת לעימה וכאמור עוד מתפללת, או מתייחדת, ואחר כך מחליפים את המוזיקת רקע, ואני לא יודעת איזה תנועה בראש עושים, או איזשהו מסר מעבירים, והיא כבר קמה, לפעמים רועדת, לפעמים זקופה. <אם> כן, וכמה אם, שוב, שתי, שתי אמהות, בדיוק, אם האמא הם פה ואם השם, והן אוחזות בששיות, שששית שש, זה נקרא, נכון? כן. נרות <את> כן. בתוך, בתוך מסגרת זכוכית מאוד מאותר ונחמד, ומחליקות את זה, והולכות... אל החופה. לכב, אל החופה, והקהל מלווה אותם אחריהם בהתרגשות עצומה. כן. זה רגעים מרגשים. למרות שהגברים והנשים רואים, רואים כולם את החופה, אבל כל, הם עומדים נפרד. הם עומדים בהם, כאילו... חייבים להיות בנפרד. קצת סד... זדים <אללה> <אכל> נפרדים. כל המגמה היא לא להתערב ולא כן. ליצור מדי הרבה קשר, ויש בזה הרבה מן החוכמה. אוקיי. כן. <analogy> <laughs> <laughs> <Okay. coughs> עכשיו, אחרי החופה? <coughs> אחרי החופה הם הולכים לחדר ייחוד. צריך להבין שהזוג הזה לא יתרה המון זמן, בקושי דיברו, לא כך מכירים, אולי קצת. לפעמים יותר, לפעמים פחות, וזו גם הסעודה הראשונה המשותפת שלהם, כי הרי הם לא אכלו כל היום. זהו, לפעמים זו זה... זו גם לוקח... הפעם היחידה, הראשונה שמותר להם לשהות לבד ב... באיזשהו חדר או משהו. נכון, ואין, נכון? עליהם, ואין עליהם שום הגבלת מגע. או איסור, כן. נכון, נכון, זו פעם ראשונה. נכון, התרחשות גדולה. ו... אין לי מושג כמה זמן זה לוקח, לפעמים יותר, לפעמים פחות, יש הם מתחשבים בקהל, יש שהם לחלוטין מתעלמים ושוכחים ונסערים וכולי, אבל בסופו של דבר קבור, בואי נגיד, יכול להיות עד אפילו 40 דקות, אולי יותר, אולי שעה, לא יודעת, אולי פחות, אני לא כל כך בודקת בשעון. אבל הכלל בינתיים מתיישב ואוכל את הסעודה שלו. זהו, לא... בגלל זה אנחנו לא מרגישים שהזמן חולף בעצם. האורחים מקבלים את הסעודה שלהם. נכון מאוד, זה מאוד כן. משקיט את ה... <laughs> תקופת הציפייה. וכמובן זה כולל נטילת ידיים, כי זה נחשבת לסעודת מצווה, אז נוטלים ידיים ואוכלים לחמניה או לחם שנמצא על השולחן. כי הברכה היא ברכת המזון, וגם בה כוללים... את המסובים ואת החתן והכלה כמובן בראש. כן. עוד כאשר מברכים בסוף, רחמן, עורך חיים וכולי וכולי, בסוף ברכת המזון, חשוב מאוד לכלול את החתן והכלה ואת המסובים והאורחים וכולם. כן. זהו, אז זו שוכל להיות סעודה, לא סתם אכילה נחמדה ואקזוטית, אלא ממש נטילת ידיים ולחם. ובשלב וכתם. זה עוד אין ריקודים. לא, בשלב זה אין ריקודים, הריקודים מתחילים רק כאשר החתן והכלה יוצאים מחדר ייחוד. ואז האימא והבת רוקדות ביחד, והחברות מתרגשות עם כל מיני קשתות מאותרות ענקיות שאוסרות מזה אה, מין גשרים כאלה, גשר, והאימא והבת רוקדות, ואחר כך מצטרפת החמות או הסבתא, אם היא מקיימת, קיימת, ואם הסבתא לא מסוגלת לרקוד, אז היא יושבת והכלה רוקדת איתה בצורה סמלית כזו, מוגבלת, או רוקדת מסביבה. נוהגים להרים את הכלה על כיסא ולהרים אותה, או שזה לא? לא הרבה. אוקיי. יכול להיות שזה קיים, כי בנות לא מסוגלות להרים כובד כזה, ודברים לא ירימו אותה הרי, אז איפה יש בנות שרוצות להרים חברה משלהם? אוקיי. אבל את החתן, את יודעת מה, זה גם קורה. זה גם קורה, אני טועה, זה גם קורה עכשיו נזכרת, והוא בצד אחד של המחיצה, והיא בצד השני של המחיצה, ומתרעים ונפנפים זה לזה, וזה נורא נחמד. נכון, זה גם קורה, אבל זה לא ראיתי הרבה, נגיד את האמת. אוקיי. Okay. באיזשהו שלב היא, היא, הוא בא לקחת אותה אל של הגברים? כן, היא מצטרפת לצד של הגברים. אני לא זוכרת אם הוא בא אליה או שהיא מגיעה. מביאה עם נתנה, אותה אולי. ניתכן. ואז היא יושבת על שולחן המוזמנים שם במרכז, והיא מכובדת לצפות בריקודים היפים שהחבר'ה שלו עושים עבורם. ואיזו מצווה גדולה מאוד לשמח חתן וקלה, אז מקרקרים וקופצים, ויש כאלה שהם שמים בקבוקים על הראש, או איזה אי אלום, כן. משחקים שזורקים כאלה עם, עם, עם, עם אש, את יודעת, ככה, כן. לא זוכרת, שניים שלושה במקרה. זאת אומרת, הכל לה... כשר בעצם בשביל לשמח אותם. ליצנות <אח> ו... כן, נכון, זה בהחלט חשוב לשמח חתן וקלה, מאוד חשוב. בשלב מאוד הזה מאוד הוא יושב לידה? כן, כן, הם כבר יכולים לשבת, אני... כאשר הם חוזרים מחדר ייחוד, הם דרך כלל מחזיקים יד ביד כבר, כן, ומכרחים לכל עבר, מרעיפים חיוכים, ודאי, כן. כן. כן. אני מניחה שאם היא קלה, חסודה וצנועה, אז היא לא בדיוק מסתכלת על כל הבחורים ששם, או שהיא לא, יכולה להישיר מבט. זה, לה לא, uh -huh. לא, מותר לה להסתכל. לא, okay. לא, מותר לה להסתכל. בהחלט מותר לה, הם הרי עושים את זה גם עבורה, מסמכים אותה, מותר להסתכל. Okay. Okay. הריקודים האלה זה דבר מאוד מעניין, ואני עצמי לא ראיתי הרבה, אבל בחסידויות מאוד uh, מסוימות, חסידות גור, וישניץ, קרצ'ניף, מה שאני יודעת, יש בסוף, כאשר החתונה uh, כבר התארכה וזכרת הסוף, יש מצוותנס. המצוותנס זה כשהאורי, uh, האבא או הסבא, או הבנים החסודים והגדולים רוקדים לפני הכלה, והאבא אפילו רוקד איתה. אבל הוא לא נוגע בה, כי יש ביניהם מטפחת, מטפחת או שתי מטפחות. כן. זאת אומרת, קושרים את המפיות בד זו לזו, והיא מחזיקה את הכסה האחד, האחד, הוא מחזיק את הכסה השני, והוא רוקד איתה בצורה כזו. מותר למשל החם שלה לרקוד איתה? זאת אומרת, בצורה הזאת? אני נ... משערת שלא, זה ברוב האבא שלה. זה האבא אבא או הסבא. האבא או הסבא, כן. אפשר לראות ביוטיוב סרטון כזה, כן. כן, מאוד נחמד, כן. כן, נכון. אוקיי. וזה בדרך כלל בשעות הקטנות שלה, אז לא כך נשארתי, אבל... הסוף. כן, אז לקר... שלקר... זה יותר אינטימי, כאשר רוב הקרואים כבר אינם, וזה יותר המשפחה, המשפחה הקרובה. טוב. כן. ישנה, ישנה עוד שאלה אחת, כן. מה מתנות? <מח> נהוג להביא איסטרנט מתנות או צ'קים? <מח> או שגם וגם? <מח> זאת אומרת, <מח> זה, חלק, <מח> חלק מתנות וחלק זה צ'קים? <מח> כן, בהחלט. אני <מח> חושבת <מח> <מח> <מח> <מח> שזה חוקי ברזק. Uh -huh. לא, ויש גם, תאמיני לי שיש גם כאלה שבאים רק לשמוח ואפילו לא לאכול, רק להגיד מזל טוב לשמוח או לטעום משהו קטן, וגם לא יכולים לשלם, משום שיש כמויות כל כך גדולות של נישואים וחתונות. של חתונות, שאני כן. יודעת שיש הרבה שגם באים ולא, ולא, ולא מביאים ולא כלום, וזה לא נחשב ללא לא מכובד, היא באה לש, בא לשמוח, היא לא אוכלת מהסעודה, או שהיא רק תואמת משהו קטן, וכולם שמחים. ולא רק זה, זאת אומרת, המצווה, המצווה, המצווה לשמח את הכלל עולה, עולה על, על הכל, כן. ואם באים עם מתנה, נחמד, אם באים למתנה, גם נחמד. ולא רק זה, אלא מצווה מאוד גדולה לקבל במו וממש בצורה חיובית, כל אדם שרוצה לאכול. כאשר הוא בעצם קבצן מהרחוב, קבצנית, ויש כאלה שממש מחכים לסעודה באיזה חתונה. בו, לא מות, את רואה את זה הרבה בירושלים, שבנשים באות, והן לבושות כרגיל, ואת רואה שהן פנים מאוד מאוד עצובות, הן מכונסות, ואין שום קשר לחתונה. אז את מבינה שהן באו מבחוץ, ואסור בשום פנים ואופן לסלק אותן. להפך, חשוב מאוד שיהיו גם הן אוכלים בסעודה. אוקיי. Okay. נתת okay. לנו תיאור מאוד מאוד יפה של חתונה חרדית, והאם כל החתונות החרדיות זה אותו דבר, או שיש אה, אה, משהו אחר? מגוונים גדולים מאוד, מגוונים גדולים מאוד. Okay. יש חתונות שמתחילות בשמחה אדירה, ורוב החתונות מתחילות בדריכות ב... אולי. נכון, לא רציתי להגיד את המילה עצב, אבל מחשבות רציניות, זה רציני מאוד. ראית אפילו חתונה של מי שבחסידות וישניס זה היה, לפני שנים. ואנשים, או, את חשבת כמעט שזה יום כיפור, זה לא יאומן איזה רצינות ואיך הם רעדו מתחת לחופה, ראיתי איך חצונות שבהם, פשוט הקהלה רעדה ובכתה מתחת לעין אומה והבחור רעד כולו. הם יודעים את כובד המשקל ולפני שהחופה נערכת הם מאוד אורחים ומאוד רציניים. וחששנים אפילו, בואי נגיד, זה, לא, זה גם פחד, לרוב הם מאוד צעירים, לא תמיד מוכנים לחיים כפי שאנחנו חושבים שצריכים להיות מוכנים, כן. אנחנו העולם הגדול. אבל להגיד את האמת, מהחופות האלה יוצאים זוגות נפלאים, ואני עקבתי אחרי זוג אחד כזה, שהחצונה הייתה מבהירה. אני גם מניחה שאחרי החופה הם כן פורצת איפשהו השמחה, או שלא. <ש> <ש> של הקהל כן, שלהם לאט-לאט, זה בהדרגה, זה בהדרגה. תראה, הם עדיין לא מכירים אחד את השני, זה לא פשוט. אבל המשפחות, כל אותה תקופה של האירופים הארוכים האלה, לפעמים זה אירופים של שנה, כי אירפו אותם בגיל 17, mm -hmm. בגיל 18 תינשא, יש דברים כן. כאלה. לתפוס את החתן לפני שהבנות אחות וכבר או בתור, יש דברים כאלה. את הטוב ביותר. כן, אתה מתאים, ואבא כבר פקח אליי אביים, נראה אותו כבר מזה שנים, והחליט, שמעתי סיפור כזה אחד אצלו פה, בחסידות קרצ'ניף. אז שנה כזו, הם יוצרים קשר, המשפחות. החיות שלו והחיות שלה נפגשות, והחמות, היא כבר קוראת לשוויגר, ואימו של החתן שלה, שהיא עדיין לא ראתה אותו, היא כבר השוויגר שלה, היא כבר החמות שלה, והקשרים מתהדקים ושולחים זה לזה מתנות. עוד לפני שבכלל הכל התחיל. זה כבר התחיל. כן. האירוסין זה כבר חלק מה... לא, מה אבל הצטנת. הזוג לא מעורב בכלל בעניין. <אז> באופן עקיף ומוסדר קצת, נכון. כן. אבל אוי ואבוי, אם דבר כזה חס ושלום מתנפץ, החליטו לשבור את זה. כאשר מחליטים לחס ושלום לא להינשא, אז המעבר הוא איום ונורא. הוא קשה. מאוד, מאוד, אפשר כן. לשער איזה טראומה זה לכל המשפחות, כאשר חס ושלום נשברה, נשברת מסגרת האירוסין. זה כן. איום ונורא, איום ונורא. אז זהו, אז על כל פנים, טוב. לקראת החתונה זה מאוד מאוד שמח, בסופו של דבר בונים בתים נפלאים, וזה מה שחשוב. יופי, זה רותי, זה רותי, סיפרת כן? לנו מאוד <laughs> מאוד מעניין. <laughs> תודה. אז תודה רבה לך. על הדבר. ומעניין לשמוע באמת. <laughs> תודה. <laughs> תודה. <laughs> טוב, <laughs> אז, בסדר, אז תודה רותי, ביי. תודה, ביי ביי. <laughs> ונעבור לשם האווירה, למוזיקה שלהם. ונעבור לעוד שיר כזה, הרבי אלימלך. ציינתי בריאיון איתה שראיתי ביוטיוב, ואכן באמת הבוקר עוד חזרתי והסתכלתי על היוטיוב וראיתי חתונות, כתבתי מיץ וטאנס. מסתבר שקודם כל כשהחתונה היא באמת גדולה, כשזה מישהו חשוב בתוך החסידות, הם, הם עושים את זה באולם כדורסל כזה. כשכל המה, האברכים וכל הגברים המוזמנים, זה... יושבים ביציעים, היציעים מלאים מלאים באנשים באנשי, עם מגבעות, ו ו זה מסה של אנשים שיושבת שם ביציעים, כשלמטה על הפרקט אה, באמת יש את, את הריקודים ואת הריקוד. והמקורבים מקדימה, זהו. המיוחסים. מה שהתפלאתי לראות, שבאחד הסרטונים יושבות, יש שולחן, של נשים, כמובן הכלה במרכז, ומישהו רוקד איתה, עוד מעט אני אספר איך רוקד, אבל יושבות שם, יש שם שולחן שיושבות אה, נשים, האימא שלה, האימא שלה חתן, דודה או, או סבתא, יושבות שם כמה נשים מכובדות, מבוגרות כמובן מאוד, והן אה, נמצאות בעולם ומסתכלות איך מסמכים את הכלה. אז יש כמה, יש כמה סרטונים. יש אחד ש... באמת סבא, אדם מאוד מבוגר, רוקד עם, עם רצועה מאוד ארוכה, לפחות שלושה מטר רצועה, היא, היא אוחזת, הכלה אוחזת בקצה אחד, הוא בקצה שני, והוא מרקד. תשמע, אני כולי התפעלות על הקופצנות שלו, אפילו אם, אם הוא בגילי, וככה לקפוץ, וזה הרבה זמן, הם רוקדים הרבה זמן. אז באחד הסרטונים היה כתוב שזה, שזה הוסרט בשש וחצי בבוקר. זאת אומרת, החתונה עוד לא הסתיימה. ובשני היה כתוב שהסבא הזה, או אולי זה האבא שלה, לא יודעת, הוא רקד שעה וחצי לפני הקלה, או מסביב לכלה. ועוד צורה של מצווה טאנס, זה כאשר החתן והכלה רוקדים, אוחזים יד ביד, אבל... הוא פונה עם הפנים, נניח, דרומה, אז היא פונה צפונה, וככה הם מסתובבים זה מסביב לזה כשהם אוחזים. אבל מותר להם לאחוז יד ביד? הם נשואים כבר, חתן וכלה. החתן והכלה כבר נשואים. אחרי החופה. אחרי החופה, ודאי, ודאי. עכשיו, ישנם כמובן, ככל שהמחתן, שה... מקומו בחסידות גבוה יותר, אז כמובן שהאולם גבוה, האולם גדול יותר, מכיל יותר אנשים. אז באמת ראיתי, אני חושבת שהאולם שאני ראיתי מכיל לפחות שלושת אלפים מקומות. ויכול מאוד להיות שגם ביד אליהו אפילו חיתנו חרדים. אז עד שלא הייתי צריכים <אז>... להם אוכל. לא, שם לא אוכלים, שם זה רק השמחה. שם רק שמחים, אבל כמובן האברכים, השולחן של נשות המשפחה, אבל מצומצם מאוד. וכמובן הקלה במרכז שמעשה מחיים אותה. טוב, בואו נשמע עוד שיר שלהם, שרלה. טוב, בינתיים גדלנו, הזדקנו, גידלנו ילדים, וגם אותם חיתנו. אז, אוי, זה עכשיו נראה כבר אחרת לגמרי. מחתנים באולם אירועים, הוא מרוחק ממקום ישוב בשביל שהמוזיקה לא תפריע. או בגן אירועים. או בגן אירועים, יש לפעמים שעושים בטבע. נכון. מי זה היה? אחד העשירים שעשה באיזושהי... שמורת טבע שכולם כעסו עליו. תשמעי, <אח> אנחנו נסענו לבת דודתי, התחתנה בבית שמש, בחווה של ניר צוק, חווה לגידול עיזים, ושם הם התחתנו בחתונה אזרחית. ועד שאתה מגיע לשם. בוודאי. <אח> <אח> כולך מלא אבק ושמש, אבל בסוף זה אירוע שהוא מכונן. זה אירוע שהוא שונה. שונה מאוד, וביפה כזה, בעדינות כזאת. אנחנו מגיעים אבל באמת <coughs> לנקודה, איך אנחנו בעצם, כשיש כל כך הרבה שבלונות, ובאמת המבחר הוא גדול, ובכל זאת כל אחד רוצה שהחתונה שלו <coughs> תהיה ייחודית, או יהיה לה משהו ייחודי משלו. אז כן, אז העולם, גן אירועים, טבע, כאן מתחילה הבחירה, אחר כך בתפריט. ואז יש את הטעימות, אתה בא לאולם ונותנים לך טעימות, והן באמת רק טעימות, זאת אומרת... והן הכי טעימות בזה. <güler> אז <güler> לזה <güler> <güler> יש לי סיפור, כי אם אתה מקבל בתאימות באמת רק חתיכה קטנה, כי זה נועד רק לטעימה, אבל נניח שמתוך שמונה מנות אתה צריך ל… ל לבחור ארבע או חמש מנות, אבל לטעום אתה צריך את כל השמונה. וככה אתה עובר בעצם ממנה למנה, ואתה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אני חשבתי שזה כיף בלתי רגיל. <מח> אתה גם ציינת שזה כיף בלתי רגיל, <מח> כי זה טעימות. <מח> נכון. <מח> אני סיימתי את הטעימות, היה לי רעה להנשמה, משהו, ופתאום זה הפך אצלי, הטעימות האלה, הפך אצלי לחוויה ממש לא מרנינה. הבעיה היא שאתה צריך ללכת ולהחליט מי יותר טעים או יפה או, או זול, גם זה עניין של מחיר. בוודאי, בוודאי. אז אתה הולך לשניים-שלוש טעימות, ואתה צריך להחליט מי בסוף יהיה הקייטרינג שבו הוא יהיה בחתונה. אז אנחנו גם כן הלכנו לאיזה שניים-שלוש... לא, אה, אני הייתי פעם אחת בטעימות, מספיק <עוד> לי. בטעימות כאלה. ואצלנו, הבן והבת הבכורים התחתנו בהפרש של שבועיים. אז זה חתונה אחת באולם בעפולה, חתונה שנייה בכחול ירוק בתל עדשים, ולכולם אתה צריך שבועיים ימים, אין לך מספיק. אבל הזוגות עשו את הכל לבד, וחוץ מן הטעימות שהמשפחות הגיעו, הם ערכו ועשו והזמינו את הדי-ג'יים ואת הקייטרינג ואת העגלות קפה ועגלות כאלה ועגלות כאלה. והכל היה נפלא. מקום אחד, מקום אחד לבת הצעירה. הדבר היחידי שהיא ביקשה, שנעשה לה פרחים מנייר בדרך לחופה. אה, היא ביקשה? היא ביקשה. וראינו את זה באיזה חנות בתל אביב. זה פרחים שאתה מייבא מחו"ל, הם סגורים כאלה, אתה פותח אותם, נופל פרח ענק, בגודל של כמעט מטר. הקוטר של הפרח, ופרחים בצבע לבן עם עלים ירוקים. אני סידרתי בסיסים כאלה מברזל, פרח בגובה של uh, מטר וחצי, מטר שמונים. גובה כמעט. אדם. כן, פרחים גבוהים כאלה. ועשינו uh, איזה עשרים פרחים כאלה, עשרה בכל צעד, במרחק של בערך uh, חמישה מטר מפרח לפרח, והיה מדהים ביופיו. הטור הזה של הפרחים והכלה והחתן עוברים באמצע. בסוף החופה באה אליי מנהלת האירועים של, הח... של האולם הזה, של החווה הזאת. היא אומרת, אתם יכולים לתת לי את זה? אמרתי, תשעה, לא תשעה, תשע עשרה, תיקחי, אחד אנחנו לוקחים לכלה. וכך היה, והשארנו להם את הפרחים האלה, ואחד הכלה לקחה, ועד היום זה מונח לה בבית. אז זה, זה הייחוד שכל אחד בעצם מחפש, את המשהו מיוחד הזה. יש לפעמים שמפריחים בלונים, ויש לפעמים שמפריחים יונים, ויש כל כך הרבה גימיקים. יש את הצלם שיכול, אה, נותן מגנטים, אבל כבר היום בכל החתונות נותנים אחד, מגנטים. בכולם. אז זהו, לאט לאט זה הופך הכל אה, לדברים מקובלים, ובכל זאת כל אחד מחפש איך הוא יכול לעשות את החתונה שלו, שלו, עם, עם, עם טאץ' אישי. אז הבן שלי התחתן, ולנו לא הייתה שום מילה ושום נגיעה לתכנון, והכל הצד של הכלה. אנחנו פסיב, נאלצנו להיות פסיביים ביותר. שאלתי כל הזמן, אנחנו רוצים לתרום משהו, אנחנו רוצים לעשות משהו. אז הכלה הודיעה לי שהיא רוצה להעשיר את הבר של האלכוהול. טוב, זה לא היה בדיוק לרוחי, לא בדיוק מה שרציתי לעשות. לא, לא, לא לשם חתרתי. ואמרתי לה, תראי, אני לא כל כך רוצה להשקיע באלכוהול, בואי נחשוב על משהו אחר, והיא לא הסכימה, ו... איזה שבוע בערך לפני החופה, היא אמרה, מה את רוצה לעשות? טוב, אז כבר התכוננתי לשאלה הזאת, והחלטונה שלהם הייתה ארבעה ימים לפני ראש השנה. ואמרתי, אני רוצה לשים ליד כל צלחת צנצנת דבש קטנה, עם ברכה לראש השנה, שנה, שנה טובה ומתוקה. נהדר. ואוקיי, היא הסכימה, okay, והתחלנו לעבוד על זה, כמו שאתה על הפרחים שלך, אנחנו התחלנו לעבוד על זה. קנינו מגשים של צנצנות כאלה קטנות ששמים באריזות שי. כן, הצמדנו לזה איזה מין דגלון כזה, שכתוב עליו, שנה טובה ומתוקה, ואכן, בחתונה שלנו היה את, ה את המשהו האישי הזה שלנו. טוב, בוא נשמע שיר, שיר כלולות של ניסים אלוני, עודד לרר, הביצוע של יזהר כהן. דילחחותיק צצפופירנים צחחותיקל בזחני קלשושןשחורקל החני קלשוששחורק התמינ הימד קלחחותיקל. מלכות את בורן, נחח אותי קלה. ביסריך אני אקלה שושן שחור קלה. ביסריך אני אקלה שושן שחור קלה. אל תבואי חרש חרש. אל בעין רועי Like the wind, like the wind, like the love song. We're out every year, like the wind, like the wind, like the love song. של חרובים את אלך באחותי קלה ושמלת אביון על ביש לך באחותי קלה ביסריך נירק לכוכב רחוק וקר ביסריך נירק לכוכב רחוק וקר את יומי אמרתם תיקי אחותי קלה וכלולו תתני לי כמו שיר האהבה. יפים השושנים כמו לחם אבונים כמו שיר האהבה. אוקיי, okay. גם בנושא של שמלת יש הרבה מאוד וריאציות. מחיר כמובן בשמיים, נדמה לי שתמי כמה על זה שכבר אז זה עלה הרבה כסף. הדי-ג'יי, הדי-ג'יי זה נושא מאוד גדול, כי לא רק זה שאתה בוחר איזה מוזיקה תהיה בחתונה, כן, זה חשוב, כיוון שלפי האורחים שלך, אתה רוצה שכולם ייהנו, אז לפעמים אתה רוצה לצעירים יותר, ולפעמים אתה רוצה לספק גם את ה... את המבוגרים יותר, עם איזשהו טנגו, בעיה. וזו בעיה של השילוב. גם כן. רעש, הרעש מכריש אוזניים ואולמות. אתה יודע למה, כי כן, אנחנו משווא. מבוגרים, אנחנו, אנחנו סובלים מזה, אבל הצעירים אוהבים את זה. אני רוצה להגיד לך שהבת שלי מחכה לכל חתונה, וכשאין חתונות, אז היא ממש אומללה, כי זה מה שהיא אוהבת, לרקוד בחתונה. אבל הם לא יודעים לרקוד אורה, והם לא יודעים צ'רלב. זה לא זה, בני. הם לא יודעים לרקוד ריקודי זוגות וטנגו וצ'רלסטון, הם לא יודעים לרקוד את ודאי זה. שלא, ודאי רק שלא, רק כל הזמן. לא, זה לא כל הזמן, הבת שלי רוקדת מאוד שמח. אוקיי, אממ, מה שעוד יש ומשהו עוד נוסף זה שמעתה, אני ידעתי רק שאחרי החופה מתפרצת השמחה בקול ששון וקול שמחה. לא, היום יש כבר את השיר הרומנטי שמוביל את החתן כלה לתוך החופה. יש גם שיר נפרד לכלה ונפרד לחתן. יש שיר יציאה מהחופה, וגם כאן המבחר הוא גדול. הבת שלי רק עכשיו הסבירה לי שהם לקחו, הח, הבת שלה, מי שהיה החתן, הוא בחר את שיר הכניסה, שזה שיר לועזי. לא היא בחרה את שיר היציאה מהחופה, שזה גם שיר לועזי. לא אבל יש גם שיר על מדרגות הרבנות. אנחנו עוד לא הגענו לזה, אל תקלקל את השמחה. של צבע טרי, לא, מי שר איזה שם. לא, זה חבל. לא, איך הם... לא חבל בשתיים? לא, לא, לא, איך הם מהשלישייה הזאתי... אוקיי, בואו נעזוב את זה, אנחנו לא מתגרשים עכשיו, עכשיו מתחתנים היום. שלומית הארון שם היא על מזריגות הרבנות. איך אתה משבית להם את השמחה? שיציאה להחפה, חנא בסדר. טוב, טוב. בואו נשמע את שמלת, אז זהו, זה באמת מאוד שונה. הלחין נחום היימן, הביצוע של שלישיית המעפיל. <אז> זה הזמן שלנו להיפרד <אז> ולאחל לכם <אז> שבת טובה, <אז> תהנו שבוע טוב לאחר מכן. והעיקר השמחה. ומזל טוב לכל הנישאים באשר הם. חג שמח לכולם. ספרשנו